פרק ב': "אחי יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ויום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה. הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדע בו חורי אף כל קרן ישראל. השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש ללהבה אחלה דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר,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 כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בציון, נטע קו לא השיב ידו מבליה. ויעבל חיל וחומה יחדו ומללו. טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. מלכך ושריה בגויים, אין תורה גם נביאיה, לא מעצהו חזון מה' ישבו לארץ ידמו <מוזיק> זקני וציון, אלו עפר על ראשם חגרו שקים, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים. כלו בדמעות עיניי, חומרמרו מעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בטעמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו איה דגן ויין, והתעטפם כחלל ברחובות עיר. והשתפך נפשם אל חקי מותם. מה עידך, מה דמה לך, בת ירושלים? מה אשווה לך בתולד בת ציון? כי גדול קיים שברך מי ירפא לך. חזו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 אל תתני פוגעת לך, אל תדום בת עינך. קומי ולילה לראש האשמורות, שפכי חמים לבך, נוכח עיני ה' שיא אליו כפייך על נפש עולה לייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עולל תקום. אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחורי נפלו וחרב.